Розділ 25 Сніг того року випав рано. Вже на початку листопада він укрив землю дюймів на шість, і тепер, вирушаючи в свою щоденну прохідку до поштової скриньки, Джонні мусив залазити в старі зелені гумові чоботи і надягати стару куртку-штормівку. Два тижні тому Дейв Пелсен прислав йому бандероллю підручники, за якими він мав викладати січня. І Джонні вже почав накидати приблизні плани уроків. Йому не терпілося повернутися до школи. Дейв і помешкання йому підшукав. На Хаоленд-стріт у Клівзмілзі. Хаоленд-стріт, 24. Джонні сховав папірець з адресою в Гаман, бо назва вулиці та номер будинку на його досаду щораз вислизали з пам'яті. День був похмурий, з низькими хмарами, термометр показував близько 7 градусів морозу. Поки Джонні простував під'їзною дорогою, у повітрі знов закружляли пластівці снігу. Він був на дорозі сам і тому, не соромлячись, висунув язика, щоб зловити сніжинку. Тепер він уже майже не кульгав і взагалі почував себе чудово. Ось уже два тижні, а то й більше, як його перестали мучити напади головного болю. У поштовій скринці були якийсь рекламний проспект, свіжий номер Newsweek і невеликий цупкий конверт, адресований Джонові Сміту, але без зворотної адреси. Джонні розкрив його дорогою назад, застромивши решту в бічну кишеню куртки. Він вийняв з конверта якийсь друкований аркуш, побачив зверху слова «Все проникний погляд» і зупинився на півдорозі. То була третя сторінка журналу за минулий тиждень. Угорі привертала око викривальна історія, про симпатичного коміка з детективного телесеріалу. Як виявилося, його двічі виключали зі школи 20 років тому і один раз заарештували за зберігання кокаїну 6 років тому. Просто така сенсаційна новина для американських хатніх господарок. Далі йшла зернова дієта, фото якогось вундеркінда і розповідь про чудесне зцілення в Лурді, Десятирічної дівчинки від церебрального паралічу лікарі не знають, що сказати, переможно сповіщав заголовок. А внизу сторінки була обведена олівцем статейка без підпису під заголовком. Ясновидець у лапках ізмену зізнається в шахрайстві. Всепроникний погляд завжди вважав за потрібне не тільки давати читачам найвичерпніші відомості про екстрасенсів яких уперто ігнорує так звана «велика преса», а й викривати шахраїв і дури світів, що й досі стоять на заваді офіційному визнанню паранормальних явищ. Один з таких недавно сам зізнався в шахрайстві нашому кореспондентові. Цей так званий «ясновидець» Джон Сміт із Паунела, Штатмен заявив нашому кореспондентові, «То був хитрий трюк з метою оплатити мої лікарняні рахунки» а якби мені ще пощастило зробити книжку, я б зміг розквитатися з усіма боргами і пожити кілька років собі на втіху. Нині люди вірять, чому завгодно, то чом би і мені не урвати ласий шматок? І Сміт цинічно посміхнувся. Завдяки всепроникному погляду, який завжди застерігав своїх читачів, що на одного справжнього ясновиця припадає по два дури світи, ласого шматка Джонові Сміту тепер не бачити. І ми знов повторюємо свою обіцянку сплатити тисячу доларів кожному, хто наведе неспростовні докази, що викриють того чи того з наших славнозвісних екстрасенсів як шахрая. Дури світи шахраї, стережіться!» Джонні прочитав ту статейку двічі, не помічаючи снігу, що сипав усе рясніше. І несамохідь посміхнувся. А тож, недремна преса не полюбляє, коли якийсь провінційний мужлай спускає її зі сходів. Він засунув журнальну сторінку назад у конверт і поклав його в кишеню до іншої пошти. «Ну що ж, Дісе», – мовив він у голос, – «сподіваюся, ти ще досі ходиш у синцях». Батько сприйняв це не так добродушно. Прочитавши статейку, він з огидою припечатав журнальний аркушик до кухонного столу. «Тобі слід притягти того сучого сина до суду. Це ж не що інше, як наклеп Джонні, злонавмисна мерзенна брехня. Цілком з тобою згоден», – відказав Джонні. На дворі було темно. Тихий сніг, що падав цілий день, навечер перейшов у справжню зимову хурделицю. Вітер свистіви завивав навколо остріща. Під'їзну дорогу вкрили хвилясті снігові дюни. Але при нашій з ним розмові не було свідків, і діс це чудово знає. Тільки його слово проти мого. Йому навіть не стало духу підписатися під цією брехнею, не вгавав герб. «Ти поглянь, наш кореспондент! А хто він такий, той кореспондент? Назвіть його мені, ось чого я хочу!» «Можеш тільки хотіти», – посміхаючись, сказав Джонні. Це однаково, що підійти на вулиці до найлихішого хулігана, приліпивши собі до гепи табличку – ну дай мені чим душ. Вони тобі справжнісінький хрестовий похід влаштують, витягнуть усе це на першу сторінку і так далі. Ні, дякую. Як на мене, то вони зробили мені добру послугу. Я не хочу кар'єри ясновиця, не хочу повідати людям, де їхні дідусі ховають свої цінні папери чи хто виграє чвертьфінал у Скарбора. Або візьми оту лотерею». Серед новин, які найдужче вразили Джонні, коли він вийшов із коми, було те, що в мені та і доброму десятку інших штатів стали легально проводити грошові лотереї. За останній місяць я одержав 16 листів від людей, що хочуть знати, на який номер випаде головний виграш. Це просто маячня. Навіть якби я міг сказати «а я не можу», то що б їм це дало? У цій лотереї однаково не вибереш собі потрібного квитка, а мусиш купувати, що є. Та листи все йдуть. Не розумію, яке це має відношення до тієї брудної писанини. Якщо люди вважатимуть, що я дури світ, то, може, дадуть мені спокій. а а, -а мовив Герб, тепер розумію, він запалив люльку. Тобі воно весь час було не до душі, правда ж? Так, відповів Джонні. Ми з тобою ніколи не розводилися на цю тему, і мені було хоч трохи легше. А то всі інші люди начебто заповзялися тільки про це і говорити. Та річ була не тільки і не стільки в тому, що людям кортіло поговорити. Це ще не так, бентежило б Джонні. Але щоразу, як йому траплялося зайти до найближчої крамниці купити лимонаду чи хліба, дівчина-продавщиця намагалася так узяти в нього гроші, щоб не торкнутися його руки. І в очах її він непомильно бачив запопадливість і переляк. Батькові знайомі при зустрічі не подавали йому руки, а вітально змахували нею в повітрі. У жовтні герб найняв одну місцеву школярку, щоб вона раз на тиждень прибирала в домі. Та через три тижні вона, нічого не пояснивши, перестала приходити. Певно, хтось у школі сказав їй, у кого вона прибирає. Здавалося на кожного, хто хотів, щоб Джонні доторкнувся до нього, щось повідав, виявив свій незвичайний хист, було двоє таких, що вважали його ніби запрокаженого. І тоді Джонні згадував, як дивилися на нього ті медсестри в лікарні, коли він сказав Ейлін Мегон, що у неї в домі пожежа, як сороки на телефонному дроті. Згадував і телерепортера, що після несподіваного повороту прес-конференції сахався від нього і підтакував кожному слову, аби тільки Джонні не торкнувся його рукою. І те, і те було ненормальним. «Ні, ми про це не говорили», – угодився Герб. «Може тому, що воно навертає мене на думку про твою матір. Вона була така певна, що цей дар, чи як його назвати, дано тобі не просто так, а на якесь діло. І часом я запитую себе, чи не мала вона рації». Джонні знизав плечима. «Єдине, чого я хочу, це жити нормальним життям». «Поставити хрест на всій тій чортівні, і якщо цей нікчемний пасквіль мені допоможе, тим краще». «Але ти й досі здатен на оте? запитав герб, пильно дивлячись на сина. Джонні пригадався один вечір на минулому тижні. Вони з батьком дозволили собі нечасто при їхньому сутужному бюджеті розкіш повечеряти поза домом і поїхали до Коулової ферми, чи не найкращого ресторану в окрузі». Де завжди було повно людей. Вечір видався холодний, а ресторанна зала зустріла їх теплом і веселим затишком. Джонні взяв свою і батькову куртку і поніс до гардеробної. І от коли він, шукаючи вільних гачків, провів рукою по одежі, що там висіла, у його свідомості перебігла ціла низка напрочуд виразних відчуттів. Таке траплялося з ним нечасто. Якогось іншого дня він міг би хвилин по двадцять тримати в руках кожну річ і нічого не відчути. Ось жіноче пальто з хутряним коміром. Його власниця крутила роман з одним із чоловікових партнерів за покерним столом. Страшенно боялася викриття, але не знала, як з тим усім покінчити. Чоловіча джинсова куртка, підбита овчиною. Її власник теж потерпав, але за брата якого тиждень тому покалічило на будові. Штормівка якогось хлопчика. Його бабуся в вдаремі тільки сьогодні подарувала йому транзисторний приймачик, і він аж чортом дихав на батька, що не дозволив узяти його з собою сюди. А ще одна річ – просте чорне пальто – вкинула Джоні в холодний жах і враз відбила йому весь апетит. Власник того пальта помалу божеволів. Поки що він зберігав нормальний вигляд, навіть дружина нічого не підозрювала, але його світосприйняття дедалі дужче потьмарювали параноїчні привиддя. Коли Джонні доторкнувся до того пальта, йому здалося, ніби він втрапив рукою в гадюче кипіло. "Так, здатен", коротко відказав Джонні, але з біса хотів би бути нездатним. "Ти правду кажеш?" Джонні знову згадав о те просте чорне пальто. Він тоді ледь колупав виделкою їжу, а сам усе роздивлявся по залі, намагаючись вирізнити в тому велелюдді власника пальта, але марно. «Так», – мовив він, – «правду». «Тоді забудьмо про все це», – сказав герб і ляснув сина по плечу. Минуло близько місяця, і все начебто забулося. Джонні з'їздив до Клівзмілза на збори вчителів, що мали стати до роботи з другого півріччя – а заразом одвіз деякі речі в своє нове помешкання. Трохи замале, проте цілком придатне до житла. Він поїхав батьковою машиною, і коли вже був майже готовий вирушити, герб запитав його. «А ти не боїшся? Дороги, машин?» Джонні похитав головою. Останнім часом спогади про катастрофу турбували його дуже рідко. А як з ним і має щось статися, то однаково станеться. Глибоко в душі він був певен що блискавка не вдарить знов у те саме місце, отож навряд чи йому суджено загинути в автомобільній катастрофі. І справді, довга подорож минула спокійно. Без будь-яких пригод, та й на зборах панувала зичлива, мало не домашня атмосфера. Усі його давні колеги, що й досі працювали в школі, підходили й бажали йому всілякого добра. Та він не міг не помітити, що за руку привіталися лише кілька чоловік та й в очах багатьох йому ввижалися настороженість і ляк. Їдучи додому, Джонні переконував себе, що, мабуть, усе те тільки гра його уяви. А як і ні, то що ж, у цьому навіть є щось кумедне. От якби вони читали «Всепроникний погляд», то знали б, що він дури світ, і його зовсім нема чого боятися. Після тих зборів він не мав у клівзмілзі ніякого діла, отож довелося повернутись у Паунел і чекати, поки настануть і закінчаться різдвяні канікули. Бандеролі з речами надходити перестали. Так, наче хтось поставив невидиму перепону. Ось вона сила друкованого слова, сказав Джонні батькові. Натомість посипалися гнівні, здебільшого анонімні листи й листівки від людей, що, як видно, вважали себе персонально обдуреними. «Тобі місце в пеклі!» «Запідлий намір пошити в дурні наші американські штати», говорилося в одному з типових послань. Воно було написане на зім'ятому аркуші поштового паперу з емблемою готелю «Рамада» і відправлене з Йорка, штат Пенсильванія. «Ти всього паскуда-фокусник і брудне смердюче лайно. Дякую журнал, що він вивів тебе на чисту воду. Соромно, сер». Святе письмо говорить, простого грішника вкинуть – у вогнене озеро, і він там згине, а брехливий пророк горітиме вічно і навічно. Це ти, брехливий пророк, продав свою безсмертну душу за жменьку паршивих доларів. То я кінчаю цей лист надіюсь для твого добра ніколи не здибати тебе на вулицях твого рідного міста. Підписую, друг, Господа Бога, а не твій сер. За 20 днів після тієї статейки у всепроникному погляді, Джонні отримав десятки зо два приблизно таких самих листів. Кілька заповзятливих людців запропонували Джонні своє партнерство. «Я був асистентом циркового фокусника», – вихвалявся один такий, – «і за іграшку витягав стару шльондру з корсета. Якщо ви готуєте якийсь телепатичний трюк, я стану вам у великій пригоді». Потім потік листів припинився. Так само, як перед тим потік пакунків та бандеролей. Одного дня наприкінці листопада Джонні заглянув у скриньку, і вже втретє вона була порожня. Він повернув назад, і раптом йому пригадалося давнє пророцтво Енді Уоррола. Для кожного американця настане день, коли йому випаде 15 хвилин слави. Як видно, його Джонні 15 хвилин випали та й згинули. І ніхто не радів з цього дужче, ніж він сам. Та, як показали дальші події, радіти було зарано.